A Lászai Székesegyház. Különösen szép felvételeket készítettem a Székes Egyházról. A Cugla Kang a 7. században épült, és Tibet legértékesebb isten szobrát őrzi. A templom keletkezésének története Gampura, a híres tibeti királyra nyúlik vissza. Két felesége volt két hercegnő, akik a buddhista hitet követték. Az egyik Nepálból jött és megalapította Lász a második legnagyobb templomát, a Rámocsét. A másik egy kínai nő elhozta magával az aranyisten szobrot. A két asszonynak sikerült a királyt, aki még a régi bönvallás híve volt a buddhizmusra téríteni. Ezt ő később államvallássá tette, és a gyönyörű szobor otthonául felépítette a székes egyházat. Ennek sajnos ugyanaz a hibája, mint a potalának. Kívülről csodálatos belül azonban sötét, zegzugos és barátságtalan. Mérhetetlen kincseket halmoztak fel itt, és ezeket naponta újabbakkal gyarapítják. Minden miniszternek a hivatalba lépésekor új sejem és brokátruhákat ruhákat kell vennie a szentek szobraira, és egy színarany vajas kejhet kell a templomnak ajándékoznia. Éjjel-nappal égetik a vajat a lámpákban, és a gazdag áldozati ajándékok egyetlen haszonélvezői, az egerek. Ezrével szaladgálnak a szobrokon és az áldozati tálakban, amelyeket szampával és vajjal töltenek meg. A templomban sötét van, egyetlen fénysugár sem hatol be kívülről, csak az oltárokon álló vajmécsesek világítanak. A szentélybe vezető bejáratot vaslánc függöny zárja el, amelyet csak meghatározott órákban nyitnak ki. Egy kesken sötét folyosón felfedeztem egy harangot is. Nem akartam hinni a szememnek, amikor kibetűztem a feliratát. Te Deum Laudamus. Valószínűleg annak a kápolnának a harangja lehetett, amelyet még a katolikus misszionáriusok alapítottak Lászában évszázadokkal ezelőtt. Akkor nem sikerült érvényesülniük, és el kellett hagyniuk az országot. Talán a minden vallás iránti mély tisztelet lehetett az oka annak, hogy ezt a harangot megőrizték a székesegyházban. Szerettem volna többet megtudni a kapucínusok és jezsuitáke kápolnájáról, de nem maradt más emlék róla. Esténként a székes egyház megtelik látogatókkal, és a szentély előtt hosszú sorok állnak. Mindenki alázatosan megérinti homlokával a buddha szobrot, és egy kis ajándékot helyez el. Egy szerzetes sáfránnyal megfestett szentelt vizet önt a hívők tenyerébe, amelynek a felét felhörpintik, a többit pedig a fejükre öntik. Sok szerzetes állandóan a templomban tartózkodik, mert kötelességük a kincsek őrzése és a vajmécsesek utántöltése. Egyszer megpróbálták bevezetni a villanyt a székes egyházba. Egy rövid zárlat miatt egy kis tűz keletkezett, így mindenkit azonnal elbocsátottak és hallani sem akartak többi a mesterséges fényről. A székesegyház bejárata elé nagy, tükörsimára csiszolt küllapokat fektettek. Ezer éve borulnak arcra a hívők ezeken a köveken, hogy az Istenek iránti tiszteletüket kifejezzék. Ha az ember ezeket a köveket nézi és látja az arcokon az odaadást, megérti, miért nem tudta egy keresztény misszió sem megvetni a lábát. Pedig sok közös vonás van bennük, alázatot prédikálnak a földi életre, és ahogyan a buddhista a földre veti magát buddha képei előtt, ugyanúgy kúszik térden csúszva a katolikus Róma szent kövein. De van egy nagy különbség is. Itt még az embereknek jut idejük arra, hogy elmélyüljenek a hitükben, és a vallás még olyan nagy szerepet tölt be az életükben, mint nálunk csak évszázadokkal ezelőtt. A templom ajtaja, mint nálunk is otthon, a koldusok helye. Jól tudják ők is, hogy az ember könyörületes, amikor az Isten színe elé lép. A koldusok helyzetét így sem tudják megoldani. Amikor gátat építettem, a kormány kísérletet tett arra, hogy őket is bevonja a munkába. Lásza több mint ezer koldusából 700 munkaképes embert tereltek össze és állítottak munkába, az építkezéshez ellátás és bér ellenében. Másnap már csak a fele jelent meg, és néhány nappal később valamennyi kimaradt. A kísérlet siralmasan megbukott. Nem a munkahiány és a szeríti tehát ezeket az embereket koldulásra, és nem is a testi fogyatékosság, hanem a lustaság. Tibetben ugyanis jól meg lehet élni a koldulásból. Egy koldusnak senki sem mutat ajtót, és ha bármilyen kevés alamizsnát kap, is, két óra alatt megkeresi az aznapra valót, és ennél többet nem is akar. Lustán leül egy fal tövébe, a napon és jól érzi magánt, északára pedig egy védett sarkot keres valahol egy udvarban vagy az utcán. A koldusok a városból kivezető utakat is ellepik. Így sem megy rosszul az üzletük, mert nagy a forgalom az utakon, és csak nem minden zarándok, kereskedő és nemes odadob néhány pénzt a szegényeknek.